американський фізик, заслужений професор Чикагського університету, лауреат численних нагород і премій, премія Вольфа у фізиці, медаль Больцмана, національна наукова медаль США та інше, відомий своїми роботами в галузі статистичної фізики та фізики твердого тіла. Життя як п'ятниця у мильних операх. Створюється ілюзія, Ніби все йде до завершення, але в понеділок знову починає варитися те саме старе лайно. Сівенкінг, Кінг, Острів Дума. Субота, 22 серпня, 12.44. Житловий корпус. Кацуда Такеда підіймався сходами на дах Житлового корпусу Жар остаточно минув Хоча слабкість досі переповнювала тіло Боріцятки більше не нагадували порізи від гоління Вони стали більш помітними, об'ємними Майже тепер всі загноїлися і понабрякали Вискочивши на терасу Японець підбіг до бетонного парапету Закриваючи долони очі від сонця, подивився на північ. Через хвилину на горизонті проступила хмарка куряви. Кацуро опустив руку, його губи скривилися. Він постояв ще хвилину. Вдивляючись почервонілими очима порожнечу, після чого так само швидко залишив дах. Спустившись на четвертий поверх, Кацуро без стуку ввалився в кабінет Кейтаро. «Вони повертаються», – сказав він японською. Кейтаро Рока втратив надію побачити живими тих, хто відправився в нічну вилазку. Почувши Кацуро, джеб стрепенувся. Розштовхуючи крісла, Кейтаро підійшов до вікна. Джип придивлявся значно довше, ніж Кацуро, але, зрештою, теж помітив куряву. Як ти дізнався? здивувався старий професор. Ти ж не міг їх побачити. Кацуро не відповів. Хмара наближалася. Там тільки одна машина, сказав Кейтару. Де другий Джип? Кацур мовчав. Кацуро, повертається тільки один джип, вони летять як божевільні. Автомобіль нісся, не розбираючи дороги. Кейта рока відвернувся від вікна. Щось трапилося. Молодий японець стояв, як манекен у вітрині. Від нього нестерпно тхнуло. Що з тобою таке? Автомобіль був уже близько. Машина була пікапом білого кольору. Це не Таурех, голос старого японця провалився. Такеда наблизився, очі блищали, відбиваючи світло з вікна. Він замер за крок від Кейтару, втупившись в старому потилицю. Ось його рука піднялася, і двері з грюкотом розчинилися. Широко вирічними очима ввалився Штайрман. «Кейтаро» випалив він. «Ріно повертається». «Машина не наша», – сказав Джеб. «То хтось інший». «Хетхантер» щойно вийшов на зв'язок. Ральф прийняв повідомлення. «То вони». Кейтаро, Ральф, Оскар, Лаура і Бекка зібрались на подвір'ї. До них приєдналися Готта і Сем. «Ндога» не показувався. «Білий пікап «Шевроле»?» підкотив до загрожі. З салону вийшов Рінохет Хантер, Тимур та Алан Грінланд. «Вам не здається, що щось подібне вже було?» – промовила Лавура. «Дежавю», – підтвердив Оскар. «Зараз вони підійдуть, і Ріно почне розказувати страшну історію». «Де решта? Де твої люди, Ріно?» «Куди поділись теореги?» – посипалися питання. Щойно тріця вцілілих дістались до входу в ДВ. «Води!» – прохрепів Амбал. Бекка побігла назад у будівлю і принесла з кухні кілька пляшок з холодною водою. Чоловіки жадібно пили, морщачись від того, як крижана рідина обпікає горло. «Що сталося зі Стефаном і твоїми хлопцями?» – згоряв від недерплячки джеб. «Рінош все ще накачував свої 120 зневоднених кілограм живильною вологою», – заговорив Тимур. Хлопець коротко розповів про переслідування та засідку біля порітами. «Вони знали про газ?» – вирічився Ральф. «Це неможливо». Від цієї новини серце зірвалось на скажений галоб. Канадець зробив глибокий вдих і кілька разів стукнув кулаком по грудях, намагаючись збити аритмію. На жаль, мотор не хотів заспокоюватись. «Знаю, що це неможливо», – підвищив голос Тимур. «Але це саме те, що сталося». Далі він приповів, про загибель чорношкірих найманців і про те, як їхній Таурех перевернувся. А що потім? Як ви змогли вирватися? Ральф був сірий, мов земля, але цікавість примушувала на якийсь час забути про безладне і веснажливе стукотіння в грудині. Українець з незавплачима. «Я не знаю». «Що?» «Я не знаю», – розгублено повторив Тимур. «За годину до світанку ми застрягли пораз серед скель десь на північному сході від Пурітами. Боти оточили нас, а потім вони, по-моєму, вони зависли». «Зависли?» – в один голос вимовили Кейтаро і Ральф. «П'ятеро малюків». Вибрались на відкриту площадку під нашим сховком і почали ходити колами. Ми спочатку вирішили, що вони просто відволікають нас, але час спливав, а хлопчики не припиняли намотувати коло. Згодом підтягнулись інші боти. Вони забрали тих зачумлених і зникли. І все так. Тимур стомлено витер лоба від перепліччя. Ми прочекали цілу годину. Жоден бот більше не з'явився. Тоді покидали все і побігли. Куди побігли? – не второпав раж. В Сан-Педро, – терпляче пояснив Тимур. Там взяли машину і от ми тут. Сан-Педро перетворилось на стоянку вживаних машин. Штерман визирнув у вікно – на «Шевроле» старої моделі. Кайтаро занепав духом. Не сказавши ні слова, він розвернувся і повільно побрів геть. Розпатлений, згорблений, пониклий. Джеб більше не сподівався на те, що ботів удасться повернути. Старий виглядав жалюгідно. Втім, ніхто не відчував до нього співчуття, Кейтару нагадував Адольфа Гітлера в останні тижні Другої світової війни. Тримаючись за серце, Ральф повелікся слідом за джепом. Чоловіки були шоковані тим, що боти виявилися готовими до газової атаки. Ніхто не зауважив відсутності такеди. Тимур ніколи не довідається. Що спричинило програмний збій? Єдиної причини не було. Спершу першого з пантеличів вчинок Стефана Ермлена жодному боту не осягнути того, що зробив швед. Ще більше їх приголомшила смерть трьох інших товаришів. Трійка ботів приткнулася з північного боку перекинутого джипа. Південний вітер швидко вкутав їх випарми з оману. На той момент концентрація газу в сорок разів перевищила середню смертельну дозу, бо ти сконали в конвульсіях менш ніж за півхвилини. Хлопчики не зуміли пов'язати загибель трьох товаришів з дією паралітичного газу. Вони були впевнені в протигазах. За їхніми уявленнями, газ мав би діяти однаково на всіх, скажімо, як радіація, не залежачи від вітру. Зіткнувшись з невідомою загрозою, малюки припинили переслідування. Їм нічого не коштувало відрізати втікачам шлях у пустелю, після чого повбувати їх по одному. Бо ти не зробили цього, остерігаючись нових смертей. Далі найцікавіше. Спроби обробити останні події, цебто перетворити їх на програмні інструкції, нові макроси, виливалися у каскад збою в мозкових процесорах. Як правильно зазначив Тимур, кілька ботів просто зависли. Зрозуміло, одного невдалого макроса було замало для того, щоб зациклити московий процесор. Зависанню посприяли також фізіологічні чинники. Людські органи, які будь-що в цьому світі, зношуються. Якщо не давати їм відпочити, вони перестають діяти нормально, а згодом відмовляють. Візьмемо для прикладу людське серце – діастола. Період розслаблення серцевих м'язів для прийняття в шлуночки свіжої порції крові триває 0,37-0,4 секунди. Цебто майже половину часу, який забирає один серцевий цикл – 0,8-1 секунда. Серце відпочиває. Те саме з мозком. Для його нормального функціонування – Необхідно 7-8 годин здорового сну. Нестача сну призводить до того, що окремі ділянки мозку починають вимикатися, незважаючи на те, що організм не спить. Даний факт відомий давно. Біологи з університету Вісконсен у Медесоні колись опублікували статтю в натуре, у якій розповіли про досліди над пацюками. Застосовуючи різні хитрощі, вчені не давали щурам заснути. Щоб зрозуміти, що при цьому відбувається з мозком, на голови гризунів почепили електроенцефалографи. Скани електричної активності мозку показали, що після тривалого періоду без сну тваринка ще не спить. Але окремі групи нейронів – Відмовляються працювати, перейшовши в режим повільного сну, відбувається щось на кшталт перебоїв у електропостачанні, що виводить з ладу певну ділянку кори головного мозку. Це, врешті-решт, викликає помилки під час рухів чи прийняття рішень. У цьому ефекті немає нічого дивного з точки зору біології сон окремих груп нейронів вигідний організму, поки частина клітин працює, інші відновлюють сили. Таким чином, перемикаючи функції між різними півкулями, працює мозок дельфінів, глибоководних риб та інших тварин, котрі не мають можливості виспатись по-справжньому, от тільки людський мозок – це не мозок дельфіна. Він складніший і геть непристосований до позапланових відключень електроенергії. Людському мозку потрібен сон. Змучені мозковими платами, генераторами імпульсів, що не знали втоми, бути розклеювались на очах. У одних переставав працювати шлунок, у інших порушувалась координація рухів, Треті, на короткі проміжки, втрачали зір та слух, і майже всі страдали від болючих судом. Через нерозуміння процесів у головах ботів Тимур прогавив важливий нюанс. Хлопець не надав значення тому, що після очевидного зациклення боти не відключилися. Вони не випали з реальності перетворившись на желеподібні овочі. Щось продовжувало керувати ними. Щось зберігало контроль. І то були немозкові плати. Неділя, 23 серпня, 11.01, житловий корпус. Після розгрому під Пуритамою життя в лабораторіях заумерло. Ранкові наради більше не проводилися. Припинилися колективні сніданки, обіди та вечері. Кожен їв, коли хотів, і те, що встигав вхопити з погреба. Люди уникали одне одного, одного. Кейтаро безвелазно сидів у себе в кабінеті. Він не спав, не приймав душ, нічого не їв.